Abi, abdi, orang ini, orang itu, orang ini, orang itu, saya ni jadi Para imam, para lelaki dan ibu, lima sekian. Kebanyakan banyak sekian nafkah dan cukup. Insyaallah dan ikan-kata kita sama-sama sudah menghormati sekadar berjumpa dan kalau anak-anak kita akan menghormati semua orang kita akan menghormati sahabat-sahabat baginda, dia keluarga bagi sahabat-sahabat bagi dan terusnya orang-orang yang tidak berjalan di india untuk mempunyai semuanya Pertamanya saya saya akan mengaksikan kepada saya yang kerana mudik keluar dari musketin musadari ini, lain lagi ramu dari peribadi kita juga. Terpulang kepada berbagai sistem yang lain. Hari ini, hari kedua ini, sudah serbinyul awal. Hari ini, hari yang dimulakan Allah yang maha esa. Hari jumaat kamu di kebinaan semacam ini, jadi kalau diberitakan jalan kita memilih, jumlah ini memang macam macam ni, lima, enam, tu orang presiden dia tu nak nak nak dia nabi yang bakal menjadi tuan negeri, tapi tu kan lain pada zaman Sekiranya kita lihat peribadi kita, janganlah ini orang asli mula-mula melukut dalam Islam. Orang yang kita dapat kembaran pada waktu hari hari asal itu terhadap itu semua pada musibah. Sama-sama kita tidak akan begini. Jadi tentang hal itu, tentang hal itu kerana kita mungkin saya perasan hari saya baca ramai. Tapi kalau bila semua orang ditambil setuah orang ini Ingatkan diri dan semakin Kalau bila saya katakan syurah Nabi pada awal dia sampai Sampailah Wafat yang begini, orang menunggu dia Atau kamu berapa puluh tahun Dapat niwanya sampai dah bagi jarafah Saya tadi di, tak ada sisi dia Dia tak ada ngejut dia Saya perang apa dulu, perang apa kemudian Jualan dia tak begini Akhirnya tersegat ada sebuah negara yang begini Baik pada hari ini, saya takkan cakap banyak tentang mengeluk Satu yang saya kena cuba sampaikan laporan kita sebagai orang muda Dan seterusnya, dengan basah menjadi orang yang akan membawa kita dalam perasaan Baik, sedang bergerak sekian DJI Pes ni lah, saya mengatakan zaman saling itu Subur untuk menyebabkan soalan, idea tentang Islam Walaupun saya ni sudah punya kawasan di sana, ramai faksa mengatakan ini sekejap 4 tahun pertama masa sekejap sangat mungkin Tengah kritikal sekali Saya ingatkan menyebabkan Tapi tidak dinyatikan juga Sekejap 4 tahun di Kampus ini Juga sangat memiliki peranan penting Di mana proses Tengah di Kampus ini akan menyentuhkan Siapa sikir Pada masa sekejap Kata tak terbaru ini, kita tahu sampai 3-5 tahun lagi Tengoklah tanya siapa Sikir sekarang sekarang ini, kita muka apa kemudian dapat jumlah rakyat untuk kita gunakan dan proses 4 tahun ini akan berjalan sebagai persediaan kisah untuk kita keluar dari setahun dikaitkan perjualan yang lebih luas lebih mencabar yang lebih tinggi proses persediaan ini sangat penting berlaku kita akan keluar 40 tahun lagi untuk kita keluar persediaan 4 tahun sangat penting nope dan akan bina konsep asas kita tentang kisah baik dalam pangsa yang kita sebagai penyelurusi ini Hal yang sejuk kita sekarang jelaskan Berbeza dengan you lain, kita keluar tak apa jadi aku tadi Kita tunjukkan, sebab ini kita keluarkan nabi cikgu Dan jumpa saya dalam sekolah, dan jumpa anak murid Dan jumpa dengan sistem pendidikan Terlumah dalam tu, dan kita akan beritahu secara langsung Dan kita sepanjang tak tahu, kita beritahu cara dengan baik Semua ini kita beritahu kita tetap menggerakkan jadi peluang yang nanti 4 tahun dalam episode ini Kalau kita Senaraikan Sebelum break Apakah sisi guru yang kita hidup Dengan mekira Apa yang berlaku di luar sekali, Dengan sosial yang kita cakap kacau pula Apakah sisi guru yang kita Beri siapkan sebelum semua Buat senara panjang Dan kita cuba menemui semua nanti, nanti. Kalau boleh kita cuba idea Melainkan sebuah-buah yang sangat ideal Yang tepat dengan abis selama Walaupun orang kata oh, muda semangat Semangat muda tu Saya tak suka juga bilang orang, orang muda ni semangat Ideal-ideal Sebenarnya semangat dia tak penting lagi Semangat yang perlu ada di ingat Bukan semangat muda itu, Semangat yang teringat Bukan semangat yang teringat Kalau orang muda Terfikir masalah tu Ataupun berperangnya macam waktu Bangun pagi Minum kopi Jalan-jalan Tapi mungkin hari tidur Saya tidur Orang itu tetang Duduk saja dan ketawakan Saya puji Bila orang muda Berpikir cara-cara, betul tidak ada orang Sangat puji Ia melangkori proses Seperti dalam ke depan Dan tidak sesuai dengan saya magis Bukan juga karena banyak orang muka, karena orang nanti tahu saya macam ini. Sangat rudiyo, oke? Di bawah itu saya dikit lagi. Yang di sebelah saya tak boleh, panas saya muntul. Amalan saya tak bersih, saya muntah beriyo. Pakar botik ini muntul. Itu orang muntiris juga, itu saya orang muntir. Ekspektasi juga saya beriyo. Mungkin kepercayaan orang tua sekarang ni tak ada kepercayaan orang tua biasa ni proses pada tahun ni dia akan mengenalogi seluruh kepercayaan selepas ni jika kita tak ada selang yang diberi yang lain, kalau orang tua pergi kuliah, balik kuliah jika dia kenal diri makan, buat begitu kita buat macam, sama tu baru kerja, baru kerja habis, habis kerja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 Yang di dalam mesin, kau buka di dia dapat Islam memang agama yang memiliki saling betul Yang kita untuk berlum, kita sampaikan kepada orang Yang kita buat problem Nah, ini kira-kira, kita Dan berarti ini, kita buat keluar Berarti, kita mencari Setelah itu, kita ingat masalah untuk Terima kasih. Kalau sekarang, kita tak buat, kita buat sekarang Kita tak belajar membuat problem Kita tak belajar membuat problem, kita tak belajar itu. problem Keluatan Walaupun ada di dalam, kita tidak akan menemukan macam ini. Tetapi kelebihan dalam orang, dalam orang, orang berkali, berkali. Berkali yang terlibat, dalam dalam tidak mempunyai problem, ada orang yang berlaku. Saya berlaku itu. berlaku. Sangat bagus. Saya akan membaharkan semua orang ini berkali. Ini berkali. Ini berkali. Ini berkali yang berlaku. Saya akan berlaku. Saya akan berlaku. Saya akan berlaku. Saya akan berlaku. Saya akan berlaku. Ia laku. Kerana ni yang memimpin memandu pasti semua Saya pun ada muslihat, malam ini saya cuba. Pasti lagi tak kau. Cakap pun dunia bidungnya luar. Baik, tengokkan pilihan. Baik pada kita betul orang moden. Terima kasih pahala katanya dengan seluruh khabar yang diguna. Tinggal aku muslihat contoh, mana mungkin lebih mudah dengan Sesungguhnya mereka itu orang-orang muda Yang beriman kepada Tuhan mereka Dan kami Kambang mereka dengan hidayah yang penting Dan Al-Quran disebut dengan orang muda Kita, orang muda itu kita Dekat di pada zaman yang sebut Orang muda, kita Kita Kita berbeda Dari orang muda, salah dalam Tujuh kolom yang ada Tepat naungan di akhirat itu kalau mudi, ia tuh dia punya kemas kini. Nampaknya kita masih dalam lorong yang lebih sempit. Baik. Kita lihat kandungan dalam salah satu tangkut itu adalah, kunci tentang itu. Kalau ada dua kalangan lorong ini. Pertamanya, golongan orang-orang itu yang lahir dalam kesenangan Lahir dalam masa dia itu Memang, belum selesai Dan biasanya ni ini dia tak fikir sangat, dia tak fikir tentang diri dia Untuk kepulauan itu dan sebagainya Dan yang keduanya, untuk golongan lagi, dia dari adat-adat bangsa dia sedang menjual Dia tengok, ada orang yang mengambil hak mereka Bermain oleh musuh-musuh yang -musuh dan Pasal kita sedang menjuang Dan orang tak Akan suruh bersama berjuang dengan Dan kita tak lantai kita Kita sekarang berada di zaman ini Kalau kita nak lakukan zaman senang zaman kamu senang Tapi kalau kita tengok dalam berlipatan sejarah ni Sebagai proses sejarah zaman Islam ni Selepas ini tahun 1924 Jatuhnya khilafah Islam ni Bermudan di tahun 24 itu maka Kawasan permainan Kecuali pilih orang ni, Kita terpaksa ikut apa yang usul selang Maka terpaksa kita terpaksa kita terpaksa Terpaksa kita terpaksa orang-orang kedua Kita terpaksa permainan apa kita diambil Undang-undang kita dipermainkan Tuhan kita Orang-undang yang senang Maka ini sebab kita itu tujuan kita Kedua-dua pada Cukup kita menjalin sedang dengan baik Tanpa tinggalkan suku dalam diri kita Bahawa kita kena buat sesuatu untuk Islam Baik Rasulullah SAW Bila telah menerang pada umat manusia ini Bawa satu pergiatan yang saya nak so. Satu Idea yang cukup besok Semangat ini kaum manusia ini seluruh manusia ini pada Jadi, ada yang lebih kecil. Malangnya, ada perlu di usus bawah yang seperti anjuran KPP semua NPP Malaysia terombang-ambing. Ada tiga ratus empat puluh orang. Kemain, lepas saya ada satu hari sama orang China, semua orang pun ada di sana. Ada yang tetapi manusia, orang ini dibagi semasa segini. Jadi apa yang harapkan sebagai pembina adalah, si pembina itu pada masa depan. Ia bukan perlu nama. Jadi dia, macam, di ramai juga tu, pelabuhan pelabuhan juga tu, lebih berbulu. Ada yang tu membina yang anti korupsi, ada pembina terbuka, macam macam. Pimpinan yang tidak membeka pelbagai negara Lepas di dia cukup berpumpulasi Kalau punya satu, satu Berlamaikan kepada orang Sebut satu perkara yang sangat penting Yang kita harap akan memiliki Saya menguat Tuhan Saya mengatakan Hadis Tuhan itu, dia sebut satu saya, saya harap Pimpinan yang sangat penting Mestilah pimpinan yang mengikut dengan jawapan itu menyebabkan dan orang-orang yang baik walaupun orang itu bukan itu segi, cegi apabila mereka mengikalkan mereka yang cegi yang tahu tapi yang mereka mudah tu jelaskan impinan yang menyebabkan orang-orang yang baik balik-balik kegiatan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad wasallam, yang nabi semua dia cerita sekarang kita 10 tahun di Moskos cerita bahawa kita buat tu bergerak itu bukan lecti le le bila di luar padu asydu belum lagi banyak apa saya kat tadi dia pun dengar kita start pun dengar tu dia express nama tu dia silap di masjid bukan dalam keadaan asal asal asal sebab nak dapat ni boleh tak dan it is done bila kita balik kita fokus kat belajar pada orang yang sapa berkembang yang laska agi kesalahan sepatutnya kalau posisikan pernikahan yang saya berkumpul di POMAD atau modul berikan Islam yang berikan atau berikan kenapa saya biasa perlu menyentikkan Islam itu tidak akan berbaik walaupun teori ini ada kalau kami tidak ada view kembaraan yang sama baik Bila di Mahmoud ni di bawah itu kalau oh, Islam ni bukan benda yang ritual macam tu macam yang kita amalkan. Amma kalau sanggup. Ini tinggal itu dalam sistem ilmu di depan dengan kita bangun pagi sampai lagi tu mati lor. Islam itu sebagainya cara hidup. Dan ini, nah, ini slogan, Islam dan Islam dan itu Islam demi kehidupan. Ada bagaimana mereka itu Islam demi kehidupan. Ini orang Indonesia di dalam bagian-bagian banyak Malaysia dan dunia Tapi, ini adalah hal Saya cek untuk kita Kalau menikmati ini, saya cek untuk kita Ada orang yang berbunyi, ini juga berbunyi Kita jatuh menikmati, saya cek kita Ini adalah slogan Kalau Islam juga berpulai, tanpa alasan kira-kira Aku harus mencari itu Hindu mohiko uh? kita. Hindu di Jawi Aflan. Tapi kita, dia mohiko di masa selokan. Tapi kita kena faham, dia ikut sepupu dengan Jawi Aflan, dia bila tak lakukan sistem itu. Cara hidup, bukan sekadar makan, minum, di turi. Sejauhkan, kalau kita masuk bilik, makhluk cilipu, bagi dia, dan alami, dan masuk bilik. Sekarang, dia takut ada benda yang berbicara muda dan kan untuk kita pun yang fikirlah tentang game mentari. Alahu akbar. Tengok bila buku awal Islam di rasa dia kena di face scan station dia boleh beres dengan guru. Sunni mahrat Allah mah. Nabi di macam kala waktu. Kita bila ini jadi. Patut dia mula ke ada alasan dia tu patutlah. tengok patutnya Islam ni ada yang menyebabkan Bukannya bicara Obama Pernahkir jadang-jadang Islam ni Itu bukan Islam yang sejati Ada yang benda Kita tahu Kelasar ni, kita tengok pada Obama pun pada orang Islam Kata Yusuf Badawi Dunia yang dikaji Kadang-kadang orang Islam ni Semua cukur luka, minyaknya cukur semua Dunia ni, tak fikir macam tu, ini korang tak tahu ni salah siapa lagi ni? Tak tahu ni bukan dia, Baik, sejak zaman dah terus saya mana, sejak zaman konflik, idea macam ni, Baik, kerana tu rom buat jualan Islam tu mampu memunculkan sebuah negara yang terus hidup di semua Dia bukan kerja Bicara Amalan jatuh Di lebih kepada dia Saya teringat bila kita pergi dalam Sebuah lima Di masyid saya masyid Saya tetap ingat Sekarang itu seilmah Di masyid saya Semayang Dikira di semayang Yaitu semayang satu kali, itu, 10 minit Dikati kali, kita ada Dalam setahun itu, berkutuan berkutuan Berkutuan berkutuan, berkutuan Jadi macam berkutuan Kalau kita tengok dalam konteks Konsep ibadah ni, Dalam konteks semayang saja, jadi Terlalu kumpul lah, senamu Kalau kita tengok senam itu, berkutuan satu sistem dari Daripada panggung wajib Apalagi itu, ibadah semuanya yang berlain di badan Jadi, bila kita ingin berlain mungkin badan, kita ingin berlain di kawasan Kita ingin menggunakan konsep ibadah untuk Kita pergi ke kuliah Kita tidak mau mencintai rekti, buat apa yang berlain Semua akan berlain di badan, kalau kita ingin berlain di ilmu, kita ingin berlain di Yang pertama, sebenarnya dan baik ini dengan ini bersin. Yang kedua ini kena ajak orang lain. Menyebarkan ilmu kepada orang lain. Dan dengar kat ruang mesyuarat di Techno itu. Cari untuk teman yang kan studio. Membaiki dengan kita dan membaiki orang juga. Baik. Dan akhirannya saya selamatkan baik pada kerajaan di selani Nabi Muhammad sallallahu alaihi dia, dia sepertahankan tu gagasan yang besar. Dia adalah istanahat yang, dari ada yang terjadi, kita hidup Islam. Sama-sama kita nak pergi bank, nak pergi beli gambar. Nak pergi eksponasi pasal pendidikan. Pergi mukha morgul namun-namun. Semua dia tengok. Ikut saya Islam. Ikut apa yang diturunkan. Di, di Padahal maksud Allah. Dan untuk mencayangkan kesempatan itu, Mesti ada di mana yang sangat tinggi. Iman manfaatkan apa yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam baru nak bertemu dengan kepada mungkin kalau tak faham, kita dia. Tak faham ni kan tadi ni faham dekat peringkat yang dulu ni yang kedua ni perlu kepada keikhlasan yang dalam bila kita beriman pun ikhlas Nak buat benda yang pentingnya ada semangat semangat ni lah kaum kita boleh kenali semangat Dan kepada usaha Baik nah, Balik pada semangat Ini akan menjadi satu pergasan tu Bila Yang nak bergerak semangat bersemangat Macam orang ini Orang muda ni satu Lairah Yang tak ada ke orang tua Ini semangat yang Allah Ertu sukar menolak pendidikan yang asyik mereka nak khusus seribu seratus ron tul, saya memangku mengambilkan bukit ni dari sini ke sini, dari sini ke sini, saya mempunyai sisi di sini, kelompok di tenggara, tapi begitu nak khusus pun awak mesti yang bersama, saya akan aku memangku mengambilkan dia di kodisma kat kamu itu pun ada pemerintah yang saya nak umum, apabila tidak perlu seorang murid yang semangat, itu mampu dunia. Adakan sekalian, balik kepada Sirah S.A.W. Alhamdulillah pada hari ini, saya akan mencari Nabi Tadak yang akhirnya keluar dari Nabi Tadak. Sebagai panduan kita semua, saya dapat daripada Salam tuan Guru Darwati Macam mana kita nak Ulama' yang Kedua-kenderaan Nabi Pertamanya ulama' tu Mesti lah orang yang takut kepada Allah Seseorang orang Takut dan takut sungguh. Yang kedua ni Dia mewarisi apa yang kepada Nabi Kedua akhlak dia akan akhir dia, ibadat dia Amanan dia kepada Nabi, terhadap Nabi. Yang ketiganya, dia misnah berimu dan juga beramal. Ulama' ni, dia ada ilmu dan juga beramal dengan ilmu yang dia Yang keempatnya, dia mengutamakan akselat yang lebih daripada dunia. Yang kelima dia menjadi politis pada rumah. Dia ni, ulama' ni, dia, dia dia ni tak kaya. Kenapa rasakan rumah dapat apa yang sepatutnya dia rasakan? Ia tidak menyembunyikannya dia ulama yang betulnya dia tak pun bunyikan bunyi patut kita begam macam ni sini masyarakat dia melambangkan dan agama pada kita orang yang sepatutnya berfako Saya kita tak ada mana ke pintu pemimpin kalanganlah orang yang boleh memus tak Agar agak macam ni bukan sekadar pandangan kerana kita perlu dan berkata kita menggunakan orang yang menunjukkan ini mesti menjelaskan keberkataan dengan baik supaya dia memahami yang namun kita tidak akan itu tidak akan mati mesti menjelaskan dengan baik bagaimana? bukan itu bahawa orang-orang yang lain media masalah yang ini? saya ini mengikuti masyarakat ini saya ingin menjelaskan keberkataan yang saya ingat mesti boleh menjelaskan keberkataan yang mempunyai dengan baik Seterusnya, okay. dia tak menyikapkan Allah Dan juga tidak menentuk kemasyuran dan juga pengikut Taman Zaman bukan sekadar Untuk cari kemasyuran Jangan perasan Jadi, seorang yang berani Mengatakan betul, walaupun menentukannya Kadang-kadang, ada orang yang mengatakan Yang mengurang Akhir zaman lagi banyak Terutamanya pemimpin Yang ada di Baik, bila kita jumpa ulama' akhirat ini Banyak lagi yang kita ingin Apa yang kita lakukan? Ini yang kita lakukan Apa yang kita nampaknya, kita jemput ulama' Atau kita biseri, kita jemput Pertama, kita belajar pada ini Dengan ilmu yang itu, kita belajar daripada ulama' Kita sebagai orang muda ini, masih muda, masih sihat, boleh berjalan kembali, pergi yang menyentuh ilmu dan bukan penting kan dan. Jadi. Yang kedua ni seterusnya kepada dia Betulnya soalan macam ni. Bagi dia. Diri dia sendiri. ada ulama selalu penting dia. Bila dia rasa mesti minta doa daripada dia. Ini jenis ana ulama. Antara saintis perubatan. Dua-dua supaya di sini dia berlaku secara-laku Tari ulama' pun supaya dia doakan kita Dan kita pula Mendoakannya Doa supaya ulama' itu Mengurutkan diri kata supaya berdasarkan kepada kita Dan akhir sekali kalau boleh kita jumpa ulama' ni, Tuduk sekampung dengan Karena Kerana kita tahu Mesti ada seorang yang fakir Maha yang dipakai menghadirkan adalah satu kawasan yang ada masalah Kalau tidak kumpul, itu satu wajiban Kalau tak ada orang yang Maha yang dipakai menghadirkan ilmu Afidah Dari-dari yang sedikit, dari-dari yang sedikit Nampir dikira saya, selama Saya boleh menghadirkan Satu wajiban, satu kifaya Kalau tidak, semua orang menghadirkan Dan bila dia, dia akan berhenti Kalau tidak, dia akan selamat Satu kifaya, kalau tidak, dia untuk kampung dan kampung Ibu saya tidak berpikir, lalu kaya kampung itu Saya tidak berpikir, supaya yang akan saya tidak berpikir, itu kampung Alhamdulillah, kita berpikir dengan ulama' Bila timbul satu soalan yang melakukan Siapa pun yang jawab soalan itu Bila timbul satu masalah yang ketahankan Siapa pun yang menjawab temua, masalah ulama' Maka lebih cukup yang baik kita cari ulama' Hingga penemperi itu, penemperi kena luar juga mpun, dua mahalan jauh maka beruntunglah orang yang tinggal di Kelantan, dikatakan dengan Tuhan Semai kadang-kadang di Kelantan orang yang berlama masih ada dengan diri kebenaran hari kata-kataan kalian, saya rasa mungkin saya tak terbentuk ulang pada hari ini akhir sekali, saya ambil tukar Kisah yang mengetuk pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila saudara baru mendengar Nabi, lalu dia bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Pakai Muhammad, diraungkan oleh semua. Apa yang dikalah yang kamu nak bawa kepada kami? Jadi tahu nabi ini ada bawa cerita lah. Apa yang kamu nak bawa kepada kami? Kami? Kami? kami? Maka Nabi jawab, La ini ramalan." Maka pada tu dia, orang-orang ini faham Dia letak Tuhan Melainkan Allah Maka pada itu jawab dia Kalau ini yang kamu nak bawa Pasti kamu akan Dimukai oleh pemerintah Dan kamu akan Dikerangi oleh Arab dan juga Arab Kalau ini Yang kamu nak bawa dari, dari Allah ini, ini Pasti kamu akan Dimukai oleh pemerintah Dan juga akan dikerangi oleh Arab Dan juga Arab dan terbukti sampai sekarang, kalau itu berlaku, terbukti sekali Bagaimana orang musuh-musuh sangat takut Yang faham tentang kalimah dari jahil Allah Islam kami tak faham Kata Saya tutup sebelum jam Peninggahan, dalam penjara ini Kita rumah Islam ni, sebenarnya adalah satu kalimah yang sangat besar Bawah kalimah dari jahil Allah satu sahaja orang yang mengucap paling orang yang berlaku Tidak berada dalam satu jemaah yang saya rasa Tapi Tetapi jemaah sekarang sedang tidur Mungkin dia juga minum-minum yang ada Dia ada yang sudah mula Betul Tetapi hati tidak kuat Kata orang Kafei belum Di Indonesia ada suatu yang ada di dalam suksedangan Aku melihat Islam ni sebagai surat saksi yang tidur. Hmm. Dan sedangkan tonggak ni. Hmm. Jika surat saksi itu bangun, maka musnahlah kita sendiri. Kerana dia faham. Alimundah yang dilahirkan. Itu saya menyukai semua. Maka-kakaian, sama-sama hmm. yang kita kaji balik setiap itu, nama-nama kita, hak kita, kita yang sepatutnya ada pada kita, dikembalikan pada kita oleh kandang-kandang-kandang-kandang-kandang sistem Sari untuk yang menenang Bukannya orang kafir Yang masih dihikut sistem ini Agak terlalu Sekiranya saya berada mahu ini Semoga ada sedikit pengisian Dan juga ada potensi halimu Angkat semua Semoga itu juga dapat ikut Senang Nabi Muhammad SAW Menyelaskan Allah Menyelaskan Allah menyampaikan sepatutnya yang semangat insyaAllah kita ada yang semangat habis habis ada berat